tabiklah ya Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa tabihi Alhamdulillah. Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini bagi menyambung perbincangan kita berhubung dengan ibadah haji yang baru kita mulakan dengan mukadimah, pendahuluan dan adab-adabnya. Maka hari ini sampai kita bincangkan hikmat haji dan umrah. Setiap ibadah yang dikerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada mengandungi banyak hikmat. Hikmat yang dimaksudkan di sini ialah faedah-faedah yang memang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk menusi ibadah-ibadah yang diwajibkan Itu faedah-faedah yang merupakan kesemanian Atau pembentangan, pemerintahan Dan lebih daripada itu ialah faedah-faedah kerohanian Faedah-faedah untuk jiwa kita dan hati kita Supaya kita menjalani hidup ini dengan begitu tenang Dan dapat balasan di akhirat insyaAllah Dan begitulah juga ibadat haji ini Ibadat-ibadat kita ni ada yang bersangkut dengan badan. Ya. Ibadat badan. Dan ada yang bersangkut dengan kerohanian. Dan ada yang bersangkut dengan harta. Dan ada yang bersangkut dengan ketiga-tingganya sekali. Dengan jasmani, harta dan kerohanian. Ah, inilah ibadat hajir. Kalau salah tu, sembahyang tu, Ibadat badan. Ha, sebab dia banyak gerakan. ...badan kita, rukuh kita, sujud kita, eksidal kita dan sebagainya. Dan sebab itu katanya kalau orang itu mengamalkan semayang ini... ...dengan peraturan-peraturan yang betul dari segi rukuh, sujud dan tetap pada waktunya... ...itu sudah merupakan satu riyadah atau satu latihan... ...atau satu latihan jasmani kita kata atau exercise ...untuk badan kita yang tetap pada waktunya. Ha. Apalagi pula kalau kita misalnya bangun malam beribadah... ya. Tak dapat dapatlah dibandingkan dia punya fazilat Dan dia punya kelebihan Daripada orang yang berlari Keluar pagi-pagi, eksersis dan sebagainya Kita itu kita boleh buat dalam rumah Dan dapat pula faedah yang besar, fazilat Dapat apa Rasul, rahmat, fazilat Allah subhanahu wa ta'ala Waktu-waktu yang ini, waktu-waktu tubuh Dan sebagainya ya? Kemudian ibadat puasa kita pula itu Ibadat kerohanian Semata-mata, kerohanian kerana eh, jasad kita tu pada masa itu tak lemahlah pada tak makan, jadi ya, lah. Tetapi kerohanian kita tinggi. Nah, itu penting dari segi kuasa. Dan kita boleh melatih diri kita melawan hawa nafsu, ya, uh, latih stop. Itu kerokannya. Nah, macam zakat dan sedekah kerak tu harga lah. Ibadah dengan harga. Memberikan harga kita kepada fakir miskin. Tapi haji juga tidak. Badan ya, harta kena gunakan juga Dan kebahagiaan Dan banyaklah juga masyarakat tahni, Ataupun banyak kepayahan-kepayahan Yang kita lempuk dalam masa Kita mengerjakan haji itu Oleh sebab itu dinamakan itu juga jihad Dan bagi orang, -orang perempuan itulah jihadnya Sebab Nabi pernah bertanya kepada uh, Sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW Adakah atas orang perempuan jihad Jihad itu maknanya pergi berjuang Di sebelah hilang Mantap lelaki-lelaki pergi perang ditanya katanya kali sahabat kepada Nabi orang perempuan ada kena pergi perang tidak Nabi kata tidak orang perempuan bagi perangnya itu pergi haji berjihad cariillah ya ha, dan orang perempuan itu juga bila pergi, pergi haji itu selain daripada dia jihad apa namanya kira-kira macam pergi berjual dan mereka juga kena berjihad jihad melawan lawan itu ah ha, melawan lawan lawan tu dan di sini pentinglah kita ingatkan ya, bila kita pergi haji itu kita kena jagalah tata tertib kita, peraturan kita dan sebagainya. Ah Jangan sampai kita terlibat dalam salah satu perkara yang boleh merosakkan eh, batak kita. Dan kemungkinan-kemungkinan perkara itu berlaku di sana amat besar. Dan banyak godaan-godaan dan lebih kuat godaan di sana, itulah sangka bercampur laki-laki, perempuan, bebas, bergaul, begitu-begini semua sekali. Ah Itu masalah yang akan timbul bagi kaum ibu dan kaum bapa juga lah Mana yang tak dapat mengawal diri dan sebagainya Jaga-jagalah Masa kita beri haji itu Janganlah kita beri lagi peluang syaitan untuk, Beri syaitan peluang untuk Berosakkan ibadah haji kita itu Sesuai itu Allah Ta'ala kata dalam korang Pemanfaradah bihinnal hajjah Fala arafata wa la fusuqa wa la fil hajj barang siapa yang telah mewajibkan dirinya berhaji itu, maknanya sudah berikhla maka janganlah ada perbuatan yang keji, jangan ada perbuatan fasik, jangan ada pergaduhan semasa mengerjakan haji, kerana kemungkinan perkara-perkara ini berlaku memang ada, kemungkinan perkara ini berlaku memang ada, pergaduhan pertengkaran memang kemungkinan ada, godaan-godaan nafsu lebih banyak lagi, na'udzubillah imin taliq, bagi orang yang tidak menjaga dirinya di sana, sebab tempat-tempat ujian tempat godaan, kita kena jaga Jadi ini untuk mendapatkan hikmat ni Kenalah kita jaga ibadah kita tu Ya ha, Jadi setiap ibadah yang dipartuhkan oleh Allah Ta'ala Tu memang ada hikmatnya Tak adalah ibadah yang sia-sia kosong Saja begitu tak ada Hikmat duniawi dan rahmat Hikmat jasmani dan rohani Ada Cuma ada orang berasa Orang tak perasan Dah lah itu setiap Ya Dan di antara ibadah-ibadah ni semuanya Yang paling afdal sekali Ibadah salah Semayang kita tu Paling afdal ibadah Antara semua Ah, ha, itu, itu kita kena jaga betul dan Alhamdulillah Tuhan menjadikan semayang tu ibadah yang paling abang dan itulah yang hari-hari kita kita buat. Ah, ha. Terutama sekali yang kita nak fahamkan dari salah kita tu apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala hikmatnya yang besar. Wa'akinus salah inna salah tatanha anil faqshai wal munggar. Ha. Ini, ini yang kita kena jaga, kita mau kita punya salah tu betul-betul dapat perkara tu. Wa'akinus salah. Dirikan semayang kata Allah Ta'ala. Inna salatatan ha anil fakshay wal mungkar sesungguhnya semayang itu dapat mencegah diri awak dari kekejian dan kemungkaran. Ha, ini yang kita, kita jaga. Kalau betul-betul salah kita itu kita buat dengan sempurna, insya Allah kita terhindar dari kekejian dan kemungkaran. Dari maksiat, perangkap leher kita, terutama dari maksiat yang besar. Nasibillah ya min. Awak ha, yang salah di atas semayang. Rasul itu lama mengatakan semayang ini yang paling abdal di antara katakan. Ya. Ah, tetapi tidak kuranglah yang atalia yang lain-lain sebab kesempurnaan ibadah kita tu merupakan eh, apa namanya rukun Islam kita yang lima ini merupakan penyempurnaan bangunan agama pada diri kita. Dengan ajat, adanya lima rukun ini sempurnalah bangunan agama kita tu. Tapi kalau tak ada lima rukun ini nanti ya maknanya kalau ada yang dibuat, ada yang tak dibuat, janganlah orang mampu buat lawan tak buat. Jadi kira-kira kalau awak buat rumah tu ada yang belum sudah ni. Ah. ada yang tak, yang tak sudah yang belum selesai ada tempat belum bikin ada apa rumah-rumahnya boleh juga duduk belum sempurna ah. jadi begitulah hendaknya kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu SWT kita menjaga segala ibadah itu ya? Allah Subhanahu SWT menyariahkan ibadah haji kerana tujuan-tujuan yang mulia dan hikmat-hikmat yang tinggi nilai seperti yang akan terangkan di bawah ini sebagaimana firman Allah Subhanahu SWT liyashhadu manafi'alahum yasadu manafi'alahum yang berarti agar mereka saksikan sendiri beberapa manfaat buat mereka ini diambil perkataan ini daripada firman Allah taala yang telah pun kita tuliskan dalam mukadimah kedulu itu atau ada mangkal ayat yang tulis yaitu dalam muka surat 1 mula-mula mulung sekali wa'adhin fil nasi bil hajji wa'adhin fil nasi bil jadi tengok buka surat satu, muluk-mulak sekali. Maut yang tamu. Wajibin fi naasibil haji yatu karijalan, wa ala kulli daamil yatin min kulli fadil amir liyeshhadu manabi alaum, wa yadzukurussma Allahi fi ayamin ma'alumat, ala ma razaqum min bahima al-amam, minha, wa atqul al-bait al-fatir, thumal wa liyuhu nuzurahum. وَلْيَبْطَوَّهُ بِالْبَيْتِ الْعَرْكِ <الْعَجِيه> وَأَذِّنْ فِيْنَاسِ بِالْحَجِ Serukanlah manusia mengerjakan haji Ini sebagaimana perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim dan sudah kita terangkan perkara ini dari Imam Allah lagi Serukanlah manusia mengerjakan haji Yaitu kharijaran Nata'i mereka akan datang kepadamu dengan menjarang kaki وَعَلَا كُلِّ بَامِرَ Dan mereka akan datang dengan menerai unta yang kurus yang ini satu sendirat ataupun satu pinggan kata bahawa kalau dalam kepayahan pun mereka akan datang juga kalau sudah ada seruan daripada Allah Subhanahu SWT. Wa'ala kuli buangnya. Yatina min kuli fajin amir. Yang akan datang dari cukup rantau yang jauh. Alhamdulillah kita tengok sekarang ni umat manusia beragama Islam ni dari cukup rantau yang jauh semuanya datang ke Mekah untuk mengerjakan daripada haji kerana Allah Subhanahu SWT. Begitulah kandang Allah Taala. Apa yang mereka nak buat di situ? Dia syadu mana dia dia. Untuk mereka saksikan beberapa manfaat buat mereka, beberapa kelebihan buat mereka itu. Ah, ha, keuntungan. Well, kurni Allah itu ayam memalumat dan mereka menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang tertentu. Alama raza kaum membahiy majelis atas kurnia rezki yang diberikan kepada mereka dari binatang ternakan. Takut umin makanlah daripada binatang ternakan yang telah disembelih jadi kurban dan dan sebagainya. Waat imul dari serbuk makan kepada orang yang susah dan orang yang hebat. Nah, dalam ayat itu diterangkan kelebihan kelebihan, ya, dia itu rezeki daripada Allah subhanahu wa taala semasa ibadah haji dikerjakan orang menyembelih kurban dan sebagainya. Nah, itu gambaran pada waktu itu dan sekarang banyaklah manfaat yang kita lihat daripada ibadah haji yang telah diteriaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menafaat atau faedah-faedah haji terbagi pada dua ini apa yang telah dianalisa oleh para ulama kita dilihat daripada perkumpulan manusia di sana dan bagaimana kelebihan-kelebihan yang telah nyata dua bahagian pertama manfaat kerohanian dan inilah yang kita harap-harapkan ya? dan inilah yang kita apa minta kepada Allah ta'ala semasa kita mengerjakan haji juga kita lebih kerohanian ya? ha. Yang kedua manfaat am. Manfaat umum. Ya, iaitu selain dari kerohanian. Ada kedasmanian juga, ada dari segi ekonomi dan ada dari segi sosial. Hubungan antara ketama umat. Sebab ada. Manfaat kerohanian boleh didapati dari beberapa segi. <tuh> Yang pertama, dapat dirasakan kebesaran dan keagungan Allah dengan melihat tempat-tempat yang penuh sejarah suci dari zaman berzaman ya? kita beribadah menyembah kepada Allah taala dan disuruh kita mengadap ke Kaabah Baitullah dan Allah taala dah katakan berkenaan dengan Kaabah inna awwala baitin wudi'a lin-nas allazi bi-Bakkata mubarakah wa hudan lil-alamin sesungguhnya rumah yang pertama yang diletakkan untuk beribadatan manusia kata Allah itu di Mekah ad. Ha, Tetuah mengetahui itu itu rumah yang pertama. Jadi bila Allah Taala jadikan muka bumi ini dibilihlah kawasan-kawasan Ka itu sebagai kawasan yang utama. Lan ladzi mubarak an yang diberkati. Tempat tempat berkat. Kenapa tempat tempat berkat? Tempat itulah tempat turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu Dan semua kawasan itu dinamakan kawasan haram, kawasan yang berdekatan dengan tabak Ka dinamakan kawasan haram kawasan suci. dan segala-gala tempat di situ semua bila kita berdoa apa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji ta yang Allah Taala nak pilih. Jadi kita bila pergi ke situ kita rasakan kebesaran Allah, kegagungan Allah, beberapa peristiwa yang luar biasa berlaku pada tempat itu. Beberapa sejarah pada nabi berlaku pada tempat itu. Malahan ada riwayat yang mengatakan setiap nabi pernah mengunjungi Kaabah itu. Setiap nabi Pernah mengunjungi ke itu. Berapa banyak Nabi? Kalau setiap Nabi itu, 124 ribu Nabi. Dari sejak Nabi Adam, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu SAW, katul iwayat mengatakan 124 ribu. Nah, setiap orang yang pernah jadi Nabi, pernah mengunjungi ke tempat itu. Dan ini logik lah. Apa logiknya? Kerana, Nabi ini orang yang semulia, dipilih oleh Allah Ta'ala, Allah Taala benarkan dia berjumpa. Ah, ha. walaupun dia di tempat-tempat lain, misalnya dari Palestina, yang kebanyakannya nabi-nabi itu kawasan Palestin, lah. dan kemungkinan ada kawasan bahagian selatan tanah Arab, di Yaman itu banyak nabi-nabi sebelum nabi nabi lain seperti nabi Hud, nabi Sulaiman, nabi Luth dan lain-lain atau nabi apa, nabi kaum Ad, kaum Zamun semua itu adalah itu Ah, semua kawasan. Itu. Jadi mereka datang. Sama ada dalam jalan kaki. Ataupun dapat dengan isteri ke enggak? Dia kira Nabi, Nabi. kita diberi oleh Allah Taala Isra' dan Mi'raj. Cuba kita lihat, ya. Tempat Baitul Maqdis tu. Platinum, Masjid al Memang tempat pada Nabi. Kumpulan umat dapat apa Nabi kata? Nabi Nabi Bani Israil terutamanya ni itulah tempat. Dan Allah Taala tak mahu Nabi Muhammad tinggalan, tak bagi tempat tu. Pergi lah ya Muhammad ke Mekah lah. Pergi Nabi tu. Jadi tempat itu disampai oleh Nabi SAW. Dan itulah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kawasan itu tempat suci Kalau kita tengok dalam sejarah Kalau kita tengok dalam ilmu alam itu Juga berafi kita Kalau tengok bahawa Qabas Madinah Bezir Asal itu satu lain kira-kira Satu ha. Subhanallah ya, Jadi itu Allah ta'ala Jadikan tempat itu tempat juga tempat, tempat, tempat, tempat suci Jadi rumah yang pertama itu Itu akan diterangkan nanti di apa Aa, di bahagian bawah jadi bila kita bincangkan bila kita pergi sana kita ingat tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala kebesaran Allah ya menjadikan tempat itu tempat yang suci dan dikunjungi oleh orang dari sejak Allah ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim menyerukan sampailah sekarang tempat itu tak guna-guna orang mengunjungi tempat itu ya ya dan tiap-tiap tahun, sebagaimana yang tadi katakan mula-mula lagi Sekurang-kurangnya 600 ribu orang mengunjungi Kaabah Baitullah ya? Kalau tak cukup dari manusia dipenuhi dengan malaikat 600 ribu Jadi di Arafah tu ya? Tiap-tiap tahun, tak kurang dari 600 ribu jiwa Tak kurang Kalau tak penuh dengan manusia, manusia lah. Kalau tak cukup manusia ada malaikat tu Allah Ta'ala mahukan 600 ribu manusia Uh, ah, kurang paling kurang bertemu di padang Arafah. Eh? Di tempat suci yang penuh sejarah, Kaabah Baitullah. Di sejarahnya terang. Safa dan Marwah. Allah Taala kata dalam Quran, "Inna as-Safa wal Marwah min syi'a'i Allah." dan Marwah itu syiar agama Allah ketiga di, di Mekah tu. Kemudian kawasan haram, kawasan suci yang meliputi kota Mekah, yang meliputi kawasan Tabah Baitullah. Ya. Beberapa kaki ke beberapa ratus kaki itu. Sampai ke kalau dari kawasan Mina sampai ke Muzdalifah, itu kawasan haram. Kalau bahagian Tanaim, sana sampai Tanaim. Dan ada kawasan kawasannya Ha, jadi itu semua kawasan suci, kawasan alam, kawasan larangan ha, Kemudian kita ke kawasan Harafah, ha, itu kawasan pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu. Di situ minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat itu, sejarah sahabat Nabi dan sebagainya ini untuk menguatkan keimanan kita, yakinlah. Alhamdulillah, bersyukurlah kalau kita sudah dapat menjejakkan tapak kaki kita ke tanah suci, ke tanah haram, tempat yang mulia, Yang kepilihan Allah kepada Muhammad wasallam. Yang kedua, manfaat kerohanian mengingatkan kita perihal hari mati dan hari mahsyar yang akan kita tempuhi. Ah, ha, jadi segala kepayahan-kepayahan yang kita tempuhi di sana, perjuangan kita untuk hidup sampai di padang Arafah dan sebagainya dia, ha, itu, ah, itu cuma merupakan apa? kita ni berjuang dalam dunia ni untuk hidup dan akhirnya semua kita akan berkumpul di padang mahsyar, di padang mahsyar dan itulah disimpulkan kita berjuang dari mula kita ihram sampai bersama sampai berkumpul di padang Arafah. Dan dah berkumpul di padang Arafah dapatlah ganjaran kita. Sama ada haji kita tu mabrur atau tidak mabrur. Sebab puncak daripada amalan haji itu berdiri di padang Arafah. Al-Hajj Arafah. Haji itu Arafah. Nah, Dia kumpul di situ, berdoa bersama-sama di tempat itu Ingatkan di Padang Mahsyar nanti kita tak ada pakaian apa-apa Hanyalah kain kapan yang kita bawa mati itu pun tidak akan lama Kemudian hancur Dan kita akan bangun di Padang Mahsyar dengan tidak satu pakaian pun ada di atas badan kita nah, Ingat keadaan itu Dan di Padang Mahsyar itu semua orang nafsi nafsi Ya tidak? Nah, di Padang Arafah itu pun tak banyak yang nafsi nafsi ya? nah, Mikirkan hal diri sendiri jadi, ini ingatkan perhimpunan besar di padang masa. Yang ketiga, merasakan kekusokan dan lembutnya hati kita di tempat-tempat yang diliputi oleh suasana ibadah kepada Allah sepanjang masa dan setiap tempat. Ya, Bila kita berada di sana, hati kita kusok. Sebab, karena kita tak lihat naikkan roya ibadah kepada Allah. Taala Di mana-mana tempat kita pergi ibadah. Ha. Di sanalah, kita dapati Orang yang berhubung-hubung, untuk pergi beribadah Orang yang kalau bergaduh pun Pasal ibadah ha. Bukan pasal lain Dekat sini orang tak bergaduh Pasal ibadah ha. Tak pernah kat masjid orang bergaduh pasal nak bergaduh Staf pertama, nak pergi dekat imam apa, Tak ada, tak ada Dekat sana ya ha, Nak cium hajar al-sufat, boleh bergaduh Nak pergi ke Ka'bah Baitullah, nak masuk ke masjid Bergaduh orang, tapi tujuannya semua untuk apa? Untuk menyempurnakan Ibadah adalah kebaikannya itu walaupun ada pergaduhan tapi tujuan kita baik tapi jangan bergaduh gaduh nak beli barang ah itu dia ya ah bergaduh pasal duit antara suami istri kan apa nangga kawan-kawan itu salah ah tapi kalau bertengkar gaduh ke sana ibadah itu ada larangan sedikit ya itulah tapi walaupun macam mana pun kalau boleh jangan bergaduh Kerana apa Allah taala kata bala rafa wala khusuq wa ini kemungkinan-kemungkinannya ada ya tetapi satu hal satu perkara yang perlu kita perhatikan Merebut fadilat tu sangat-sangat digalakkan Merebut pahala Haa Maknanya Apa jalan kita boleh dapat pahala Kita kena rebut Kalau orang nak rebut Kita jangan kasi peluang orang yang rebut Kita rebut Haa Itu fadilat itu sebab Ya Merebut pahala Kita tengok orang-orang kita di sini tentang lubuk pahala ni buah ha. Kalau kita masuk masjid kat sini Kita tak berlupa-lupa nak pergi sehantar mah Sikit orang je Dia nak pergi sehantar mah Kadang-kadang kita nampak ada kosong depan Tak, tak kita masuk ke seorang lain ha. Itu tak berlupa-lupa Padahal pahala, lagi depan lagi pahala Kita nak pergi seorang lain ha. Tersandar je dapatkan ya. Hai nah, duduk belakang ni tempat apa kosong Nah, main. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Apa awak nak masuk? Ah, <laughs> ha, dia tak mau <laughs> Dia tak nak rubut pun. Tapi tak ada seorang rubut pun. Rubut pahlah. Merubah pahala ni sangat-sangat kira. Oleh sebab itu, ulama mengatakan ada setengah mengatakan Makro dan setengah mengatakan haram. Awak memberikan peluang pahala kepada orang lain. Selagi awak boleh buat, seolah-olah seolah tak syai kepada pahala. Ah. Ha. Ketua ini kalau perkara Allah lho boleh buat Jangan buat Misalnya Awak tak layak jadi imam Awak menjadi imam Tak boleh Sebab ini perkara Ada syaratnya Ada peraturannya, Ada Jadi janganlah Tapi kalau awak memang Apa namanya orang yang berahli Tak apa Ada peluang boleh masuk Masuk Sembilan cuma ha. Dalam itu ada, sop, ada sopan kita Kita mengutamakan orang yang lain Kerana kelebihan ilmu dan sebagainya Malahan Kata satu riwayat tanda hari kiamat Orang-orang betul-betul tak jadi mau. Tapi bukan bolak-balik nak ke depan, semua tak nak ke depan. Yang ini tolak, yang ini tolaknya. Antara ulama tak larang, silakan kamu awal. Ah, itu pun tak larang. Jadi siapa yang ada kelebihan, masuk. Ya. Ah, tapi kalau perkara biasa semua orang buat, bubuhlah. Allah Taala suruh sabiqu ila maramat min rabbikum. Dan kat ayat lain sariau ila maramat min rabbikum. Belum-belum kamu mencari keampunan dari Tuhan kamu. Bercepat-cepatlah pergi mencari karbonan dari Tuhan agam dan mencari surga yang luasnya tujuh kali langit, yang lebarnya tujuh kali langit dan bumi. Di sebuah lubuk-lubuk. Ah, di sana kita nampak orang berlumba-lumba dalam bajikan. Ah, orang pergi hadis dia tak kira ni kat depan dia ular lambak tadi tak kira, dia tak kenal orang Semua dapat dapat. Ya, semua, Allah, semua dapat. Pada tak ada orang. Semua dapat orang. Ah. Dari satu segi berlumba-lumbanya itu alhamdulillah. Pukul 3 pagi masjid belum buka orang dah tunggu. Tak sini ada orang tunggu. Tak ada <tid> tak ada tak ada gilalah kan hantar aku dalam pun ada ada la tunggu lebot nah ya? ha ada satu sahabat saya dulu kita ha ya? ku tidak dia tunggu kat masjid apa di haram madinah mesti madinah tak masuk tak kira waktu ha dia tahu masjid madinah tu pintu dia kat sana tu bertentang dengan pintu sana ni Pintu orang satu kan? Ha. Ni dia ni sudah dah kebetulan tak ya? dapat. Buka saja pintu, dia pun meluru masuk, orang pun dah dari dalam dari luar sebab meluru masuk, dia nak duduk tak sempat duduk, duduk tadi lagi-lagi lagi terbuang-buang. Lagi, lagi, lagi ha. Ya Allah, Allahu aku begini. Mungkin... Tak <laughs> dapat duduk dalam tempat. Dia dah tunggu buka tingga dari pintu sana, akhirnya dia tengok ni lain keluar dan luar. <laughs> ha begitu sekali. Ya. Pasal apa? Dia tak dapat duduk, tak dapat duduk. Ha. Subhanallah ditolong berbulu-bulu yang mereka. Oleh sebab itu orang sana yang pergi pergi hadir ke kendah nak pergi masjid tu tak eloklah lah tuh. Ya. Tak boleh lah kena berbalah. Kan? Tempat orang kebalah. Kan? Asal jangan beraduk, sudahlah. Ah cuma di sini pula kita kena ikut peraturan hukum. Ya. Ah misalnya orang perempuan ada haknya di mana mereka itu patut duduk, di mana mereka agak sembahyang. Ha, itu memang jagalah Janganlah so, orang perempuan Lumpur-lumpur rumah laki-laki Sampai masuk tempat laki-laki Ada Ada yang macam itu Ha Dia tak sunat Tium hajar aswat Keadaan nak tium Hajar aswat ni Begitu punya susah payah Orang lelaki lelaki pun Bahaya keadaannya Tapi ada orang perempuan oh, Dia kata Saya pun nak rubuk Kenapa seorang? Dia pun makut dalam tu Jadi masalah Sama ada masalah bahaya Daripada segi apa Jasmani dia Boleh apa Ataupun dari segi barah Dari segi akhlak Dari segi banyak perkara yang kemohokan boleh laku di situ Dan orang yang kat Hajar Azwat yang pilihkan semua dia tak berdiri siapa ada kat dia Gaji apa kalau ada pada saya dia cek rumah dia selalu ting ya? Dia nak cu I do Kita tengok apa berebut rebut nak buat Ibadah Dan kita datang sana semua memang nak ibadah Apa yang orang akan Kalau ada sesuatu yang lain ni dah tak, tak betul Ketua orang-orang yang dah ibadah kepada dia Dan tak ada lagi Memang tujuan business ke Tujuan apa ke lain -lain. Ha, Tapi yang jamaah ni Jamaah ni Tujuan dia apa Jadi kita rebut ibadah Selagi kita boleh rebut Kita rebut Hatta di sini pun ya? Ha. Saya berikan satu tentu Bagaimana kita merebut ibadah Ya, Merebut pahla rebut pahla Kalau bukan kalau duit tak apa Orang nak kasih kita Ketuk salah kasih orang lain tapi kalau pale rebut, tapi kita sebalik. Duit, jangan nak cik kita, jangan kita orang lain. Itu yang kita rebut. Yang pale ni, contohnya, orang lain. Ini kadang kita. Berlain. Satu masuk tu ni. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dalam majlis. Biasanya yang duduk sebelah Nabi sebelah kanan saya Naubak terus. Saya Naubak terus. Tapi ketika itu, saya Naubak sedang duduk sebelah kiri Nabi. Betul lah, duduk selagi Kerana di Nabi tu Ada orang pagi Dan dapat duduk sebelah kanan Nabi SAW Kemudian Nabi minum air Nabi selalu minum air Lepas minum sikit Nabi berikan kepada sahabat-sahabat yang di kanan Selalunya saya nak ubahkan lah minum imediati Lepas Nabi SAW Lepas itu bawa air Kerana Saya nak memang orang utama Dan dia selalu duduk sebelah kanan Nabi SAW tapi itu hari, cipadu si ini dah ada kat sebelah kanan Nabi SAW. Ubatan dah ada telah. Jadi ya. ya, Nabi boleh minum. Nabi terkenal punya ubatan bersama. Ya. Tapi ikut prosedur dah tetap punya itu. Nah, sebelah kanan, peraturan. Nabi beribad pada orang baru. itu Dia kata, ini memang kau lah patut minum. Bisa kau kat sebelah kanan aku. Tetapi kalau kau benarkan, aku nak biar ubatan minum juga. Ubatan ya. Aku nak biar ubatan minum juga. Sebelah kanan kau minum lah. Tak terbatas ini, Ya Rasulullah Saya nunjung tinggi, saya nak bakal. Saya hormatkan nak berbakat Saya sayang Abu Bakar Tapi saya tak melepas lepas peluang minum lepas tuan ini Saya tak boleh Bila saya boleh dapat ini lagi? Maknanya, ini peluang Saya dapat minum lepas Rasulullah Walaupun Abu Bakar saya nunjung tinggi Tapi ini peluang kita tak boleh berbakat Saya mau minum dulu Jadi Abu Bakar saya kesalah Ini kenapa saya lepas Bukan apa yang dapat Bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam imediately pada Nabi sallallahu alaihi wasallam nah ah yakni kelebihan perkara-perkara yang merupakan keutamaan kelebihan fadhilat itu sangat-sangatlah kita jaga terutama dalam soal pahal pahala oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau kamu tahu apa yang disediakan oleh Allah Taala untuk orang yang sembahyang di saf awal nas kamu berundi dirundi untuk pergi ke situ tak boleh sebarang semua dah semua dah undi kalau kamu sama, sama datang undi siapa dapat kalau kamu tahu tapi kamu tak tahu, tak nampak pahala. Bahkan dari dalam satu riwayat, nak kaya kamu berbunuh-bunuhan untuk pergi ke depan kamu. Nak rebuk sempat? Sampai lawak. tak? Ha. Kita dalam dunia ini. Tapi kalau siapa saham lawak, dapat boleh aturlah RM50. Berbunuh lah. Berbunuh. Beratuh. Tumpuk. Ya? Tapi pahala yang disediakan oleh Allah taala. Lebih besar daripada apa yang tadi. pikirkan, tapi kebanyakan orang tak tahu. Oleh sebab itu, kita mesti semangat merebut pahala. Rebut pahala. Rebut pahala. Selebihan Allah Ta'ala. Selagi kita boleh buat. Begitu juga dalam satu riwayat. Ini juga saya berangkat. Saja. Ada seorang sahabat datang jumpa Rasulullah. Dia kata, Ya Rasulullah. Zahabah al tutur bil ujur. Ini riwayat hadis ini dibawa Mereka nawawi dalam hadis 40 Kepulauan hadis 40 Ada satu riwayat kan? Ya Rasulullah Rahabah Azub Tuzub Dia ujub Wahai Rasulullah Orang-orang kaya ni dah buat mana Kata orang yang datang ni Orang datang ni orang sahabat ni sikit Nabi kata kenapa Kau cakap begitu Dia kata Ya Rasulullah Mereka ni semayang macam kita semayang Mereka ibadah macam kita ibadah tetapi mereka lebih dari kita. Mereka dapat buat berjuang, berjuang dengan harta. Mereka ada berkhairat, berdermah. Kami orang miskin tak dapat, tak nak buat, kerana tak dapat. Jadi kurangkah pahala kami, kata mereka. Nabi kata, jangan kamu susah hati. Kamu boleh dapat pahala dengan jalan lain. Apa pahalanya? Kamu berkata, subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu pahala susah. Kamu bertahmih, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Banyak sikir, baca apa-apa yang patut untuk nampak pahala. Selain daripada ya, pahala. Kemudian sahabat cakap, Ya Rasulullah ini orang kaya, aku macam. dia semacam Dia bisa lagi-lagi. Nabi kata, Zalika fadulullahi utihimayya. Itu adalah kelebihan yang Allah Taala beri kepada siapa yang dia hadapi. Surah. Kamu jangan kira, kira lagi Apa yang kamu boleh buat Kamu buat Mereka ada kelebihan Yang Allah Ta'ala Tapi kamu kena rebut Mana yang kamu boleh buat Kamu buatlah Dan mungkin pahalanya Lebih besar pula Kaya dengan orang Dan mungkin orang kaya dapat pahala Dari segi apa Selekatan saya rasa Lebih besar daripada amal. Kamu itu fadulullah Itu kelebihan Allah Ta'ala Beri Ya Jangan ditentikan Atau apa semua Tapi semangat untuk Merebut pahala itu Memang sangat baik Sangat baik Rebut Sari'u Masa'u Orang perempuan juga boleh datang kepada Rasulullah Mengatakan nampaknya kita orang perempuan ini kurang pahala, ya Rasulullah. Apa salah kurang pahala? Ah, ha, mereka kata kita tak dapat berjuang, perempuan bila lah. Mereka nak berjuang, tu, Tapi dia Padahal, berjuang, perempuan bila lah. Itu kerja orang laki-laki. Pergi masuk medan perang itu, pergi ke orang laki-laki. Ha, mengangkat sejata. Kerja orang ini kalau sudah terbesar, sudah tak dapat elak. memang orang perempuan boleh mengambil bahagia. Tetapi kalau dalam buku biar soalnya orang Muba tidak diberikan itu dan tidak dikatakan. Ha. Jadi macam mana lah Nabi kata begini orang-orang yang berjuang tu maksud dari hadis Nabi jawaban Nabi orang-orang yang berjuang tu tidak kenapa, tidak surga. Kamu orang Muba boleh dapat surga sekarang tak ada perjuangan boleh dapat. Nabi terangkan tiga perkara apa kata Nabi. اِذَا صَلَّى الْمَرْعَبُ الْحَمْسَ wa qamat sahraha wa ata'at zawjataha dakhalat al-jannata min ayyi kalau seorang wanita itu sembahyang di waktu tu puasa bulan Ramadan yang wajib atasnya dan taat pada suaminya dia pilih mana pintu surga nak masuk sebab tujuannya semua matlamatnya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat Orang yang boleh jalan ini, jalan ini Orang yang ada jalan dekat lagi, masuk saja lah Tujuannya sama. Tujuan sama Jadi kamu tidak diperhatikan Kalau kamu kata kamu takut apa yang saya Ini tiga perkara kamu buat Kenapa pula tiga perkara ini semua Habis zakat mana Rumpah ada kaya-kaya Haji mana Ah Kita kata ini Nabi disebutkan tinggal ini Yang rumrah di zaman itu Kerana apa Rumpah-rumpah di zaman itu jarang memiliki harta yang sampai dapat kedotakan kerana tanggungan-tanggungan harga ni semua pada laki-laki, pada -laki, suami Tapi sekarang memang ada yang ada kerja, ada harga sendiri, ada apa ha, Jadi itu pada zaman itu jarang Jadi Nabi tak sebutkan bertarung Nah, ya? ha. Dan tak sebut tentang haji Kerana haji wanita tu pun mesti bertarung pada suami atau makaramnya Atau orang laki-laki yang menginginkan tu harus harga-harga Jadi ini tiga. Tapi jangan pula yang ada harga kata, Nabi dah kata tiga, dah kata, tak boleh yang ada harga keluar, tak boleh lah Yang ada harga keluar, tak boleh ini cakapnya pasal pada masa itu umumnya orang perempuan itu tak memiliki. Ini juga perkara ini. Taat pada suami. Yang nombor tiga ini ada susah. Taat pada suami ni. Pasal aku, ada sengah-sengah itu. Sembayang taat. Kuatlah tak. Tapi terhadap pada suami. Amalan takkan. Mana-mana orang perempuan sembahyang ke ibadah atau ke Kalau dia terhasa pada suami, dia punya pahala terlapung-lapung Tak terangkat ke hadapan Allah Ta'ala Sampai suaminya rebah. Ah ha, ini kena jaga Minta kerindaan suami Buat sesuatu yang menyenangkan hati suami Itu kewajipan Tarai Jadi inilah, kita kata tadi Di sana tempat pusuk, tempat ibadah Jadi rebut Tapi janganlah sampai buat bilaah Ingat Seragi-seragan semua dibuat Yang tak tuan tentu hara Yang tak ada cari adi, Yang tak ada hukum Ada dua orang pergi sana Mana-mana bersih dia nampak Dia sabun Sebab berkat Mana-mana so. siang dia sabun Ini tak betul lah Kena tengok kitablah Mana yang ada berkat Mana yang ada apa mana yang tak ada Ah, ya? ha, Macam ada satu kawan saya, saya kita Dia kata dia mula-mula pergi Mekab Dia tengok Ada satu tempat tu Ada benda berhungkus Berhungkus beklangku dekat kawo dia asyik marah dia baru pertama kali dia tak perasaan apa benda nak kata dia Membar memban berat ya apa dia berapi dekat kabah berapi dan ada orang orang tengah itu dia sampai ke situ dia pegang tu ya pasal orang kalau tahu kabah ni apa saja boleh pegang Pegang yo pegang membar tu tak apalah ini benda ni pun pegang yo pegang jadi dia kata apa benda? Dia tidak tengok. Satu kali dia datang betul-betul lah. Ya. Orang tengah angkat kalang, telah buka. Rupanya tangga, tak apa. Tangga orang anak itu kat Bapak ah. tu, ah. itu Ah, Tangga itu tangga ini medikin yang mereka. Ataupun medikin mana. Tangga kapal terbang. Tahu kan? Jadi dia itu semua, selalu apa? Ha dalam gitong. Kad dia tak ah, dalam kop dia tanggung sampai. Nah, tanggung duit banyak tak ada orang nak apa tu nak letak tu lagi. Ah. Kita kena jaga. Ah. Ada saya kurangnya di terbawa, eh. Macam mak kop semua. Ni in Taiwan ni. Ah. Tapi orang kita kelok dalam kau dak dia berkatlah. Sampaikan patung unta pun ular ambil berkat. Patung, benda mainan belah-belah saya bentuk unta. Belun Belon? Ha. Ada orang pilih, tiup jadi gambar unta. Sampai sini orang pun sapu berkat dan dari mesat. Demik ini cantik <laughs> dah. Ya. macam. Jadi ini kita kena jaga. Kita kena tengoklah, ya. Ni etikat, etikat ni baik tapi kadang-kadang salah sampai jadi bid'ah. Ah. Oleh sebab itu, ya, kita kena jaga akan sama, ya? Tapi alhamdulillah, sekarangnya ada peraturan-peraturan terjawab. Yang keempat, mendapat banyak rahmat, keramat kesucian tempat dan ramainya orang-orang saleh yang beribadat dan berdoa. Ah, ini ram. Bila duduk sana, bila kita duduk dalam Kaabah baik, ya, dalamil Haram baik, di Arafah ke, di Minah ke, di mana ke, kita akan dapati kebanyakan orang satu-satunya berdoa. Semua ada permintaan yang minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, ini satu kebaikan. Apalagi kalau yang ada itu semua orang saleh ini. Orang yang baik-baik semua. Ah, ha? Kita tak kenal. Dalam ratusan ribu orang yang sebahaya Nusul Haram, tu banyak wali-wali Allah yang mastur, kata orang Mastur ini terlindung. Tak ada orang tahu Allah aja yang tahu. Dia wali Allah. Ah, Orang tak tahu. Orang fikirkan dia orang subhanahu saja. Duduk. Subhanallah. Ya? Ha. Dia berdoa Kita pun dapat sama Kadang-kadang hati kita keras Keadaan kita tu tak begitu betul apa Berkesan Tapi dengan sebab ada orang yang bersin Dapat kita pahala ya? Ini dalam satu doa kita Dia kata Allah mahab Musi'ana Muhsinina. Ya Allah Berilah Orang yang tak baik dari kita Terlalu ada orang yang baik Ah jadi orang yang tak baik ni masuk dalam golongan orang baik mari kita masuk sini golongan ini. Ah kalau ada ulama yang tak baik masuk dalam golongan ulama yang baik, -baik. alhamdulillah kau masuk masuk. Ah ada orang gay yang tak baik masuk dalam orang gay yang baik kumpul ke kumpulan grup. Karena itu satu kelebihan. Itu berjama'ah Ah itu kelebihan berjama'ah Masing-masing akan masuk dalam grupnya. Ah kalau yang tak baik tu ada satu dua dengan berkat yang baik. Kadang-kadang yang tak baik ramai tapi ada satu yang baik Allah taala akan tentukan siapa pada golongan yang tak baik. Yang tak baik. Alif nah, saja di hari gambaran itu boleh dulu. Allah Taala kata, "Bayang-bayang mana duduk kecuali naas di imam Kami seru tiap-tiap orang yang memimpin mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang aulia ada pemimpinnya, para wali-wali besar kena Ali bin Abi Thalib misalnya. Orang sejembi kena Abu Bakar Siddiq. Masing-masing dengan grupnya, orang Lamak masuk dalam sekumpulan Lamak. Ah, tapi jangan orang yang masuk kumpulan Abu Jahal, masuk kumpulan Abu Lahab, masuk kumpulan Til'aun. Ada? Ada ada orang masuk kumpulan ke mana ke-raun ini dia dia masuk topi-topi-topi-topi itu macam ke orang-orang kumpulan tarun masuk dalam kumpulan barun nah, ini, jadi kita ni kena masuk dengan orang-orang saleh ini tempat semua tempat orang saleh dan kita percaya kita yakin setiap orang yang beri Mekah tu tujuan bangun setiap dia tidak kita punya begitulah. lah tak ada orang beri Mekah tujuan tak baik apa yang buat pergi Mekah tujuan tak baik tujuan apa nak beri Mekah Setiap muslim yang pergi Mekah tujuannya bersih. Walaupun dia asal tak baik. Dia nak pergi Mekah tu dah baik. Dia tak beri Mekah. Dah tentu tujuan dia baik. Apa kuat pergi sana? Tapi tak minta ampun kepada Allah. Itu dah tentu. Setiap orang yang pergi sana tak Semua orang. Semua orang. Semua Termasuklah pemimpin-pemimpin haji, syih, haji semuanya. Ada tujuan tak baik? Tak akan. Semua, Semua tujuan baik. Tujuannya nak kasi selang jamaah. Nak lebih baik jamaah, ya, ba. nak pimpin jamaah, nak ada. Tapi kadang-kadang sampai karena ada masalah pun boleh, memang sebenarnya. Lah. Tapi tujuan ini dari mula. memang tak boleh. Tak ada lah satu sehari asal lah. ni kalau kita mampu pulak, kamera ya, belanja, tak ada tak ada tak ada tiada nah, yang itu. Mustahil lah. Itulah ya, semua kita nak pimpin, eh, nak baik, tak nah nah, pun tujuan untuk baik. Jangan ah. ingat siapa masuk Mekah dengan tujuan tak baik ayat berapa? Waman Waman Yurid bih bil hadd bi min adzab qareeb tu ayat ni makna. Bermaksud sebab nak buat ilhad. Ilhad ni artinya nak buat perkara yang berlawanan dengan agama, merosakkan agama. Bi siapa nak buat kezaliman? Kalau kita tafsirkan kezaliman itu syirik, itu ada tafsir. Nak buat syirik kat sana. Aka pun nak buat kezaliman pada orang. Memang dia niat nak zalim orang kat sana. Azab bin Kami rasakan dia azab yang pedih Kata ulama azab yang pedih itu bukan akhirat Dunia dia akan dapat sebelum akhirat Itu istimewa untuk Tanah suci Mekah Kalau azab akhirat dah memanglah dekat mana mau kita buat tu kita kenal Azab Kadang-kadang dunia lepas Akhirat tak lepas Tapi kalau kat sana Dunia dulu Keistimewaan tempat Ini tujuan baik Semua anda akan tujuan Baik, sehari yang sejauh terbaik Oleh sebab itu, kita dah bintangkan mula-mula lagi Bila kita nak pergi Mekah, niat mesti oh Baik, ini yang pertama Dan rata-rata, kita percaya, kita yakin Setiap orang Islam, pertama sekali yang diharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Keampunan Allah Nak mencuci dosa dan dosa Ada dua ayat undang ratus ribu orang pergi berkumpul di Arafah. Ada Allah. Ya. Mekah, Mekah, Mekah, Mekah, banyak wali, wali Allah. Ya. Negeri Mekah dan Madinah ni banyak wali-wali Allah. Jangan kau lagi luar pun banyak. 4 minit. Jadi di antara yang berkumpul tu ada seorang wali Allah tu dia datang dia masjid di perkumpulan di Arafah. Dite kedengar satu suara lain. "Eh pulang kau tahu berapa ramai yang orang berkumpul di Arafah? Ada enam ratus ribu. Tetapi yang diterima hanya enam aja. Yang diterima hanya enam. Yang lain semua tak pakai. Enam orang. Dia dengar macam itu. Keperangkat dia. Menangis dia. Di mana letaknya aku dalam enam ni? Bolehkah aku masuk dalam ini enam? Ah. Haa. Sebab orang wali Allah ni selalunya dia memandang diri dia paling apa? Paling rendah. Dia tak kata enam setiap apa-apa lah. Tak ada. Kalau macam itulah tipatnya belum sampai wali Allah lagi. Ini orang mahrur. Dia menangis. Ya Allah, bagaimana dia letaknya kuah kundak lah kalau dapat. Ibarat nak minta kerja ni. Eh, yang nak pakai enam orang, enam ratus ribu pergi interview. Ini mesti betul-betul penyetop-penyetop yang tanda yang baru diperima. Yang lainnya ramai. Semua datang yang minta. <tuh> 6 orang. 9. Nah, ya Allah. Aku haraplah keabunanmu. Aku haraplah apa yang aku minta ni dapat. Kemudian datang lagi satu suruhan mengatakan. enam orang. Yang diperima. Maknanya 6 orang ni yang datang ni betul-betul ikut syarat. Sebagaimana dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Rasulullah. Semua makbul. Haa. Semua dia terima. Tapi bukan pasal dia punya betul. Dia dapat syafaat yang enam yang betul. Haa. Ini yang kita harap. Kita pergi sangat banyak masalah kita buat. Tapi kita harap lah dengan berkat orang salihin yang ada di sana. Berkat awliya Allah yang banyak di sana. Ya? Orang wali ni dia tak, tak pernah doa untuk jadi diri, diri, diri sendiri. Dia salah doa muslimin, muslimat, mu'minin mukminat ha semua minta ya Allah untuk semua ha, ini untuk lepas itu saya nak Abdullah bin Umar berkata yang datang pergi Mekah ramai Ini, ini zaman zaman nak Abdullah bin Umar tau zaman orang punya kolektif Islam tu mese tinggi lagi tau Abdullah bin Umar ni sahabat Nabi mese masa sahabat Nabi anak Saidina Umar tu kolektif umat Islam tu mese kita kata masya-Allah tapi beliau berkata pada masa beliau yang datang Mekah ni ramai tapi yang buat haji sikit Maknanya ni semua datang untuk haji. Tapi yang betul-betul buat haji sikit. Ah ha, dia kata alwafud rab. Bukannya, oh. wafud ni maknanya rombongan. Rombongan sini datang, nak sini datang pergi datang. Alwafdu kathir. Rombongan ramai. Wal adu qalil dan yang haji betul-betul tu. Katakan banyak usaha. Tak tak. Men lah. takut-takut dak kata. Tak mesti tawaf. mesti bendah di titik kat tempat Putani. Jangan takbur, jangan sombong, go dia ingat, ya. Rahmat Allah Taala lah yang kita harapkan. Kita pergi sana untuk dapat rahmat. Ini yang kita harapkan bukan nak kerana amal Kalau kita pergi nanti di akhirat orang kau dah haji, Kau kali haji? Empat kali haji, apa menyaji? Tengok rekod apa buat. Rasulullah menari. Ah. Kalau kehidupan ni tak ada tapi dia berkata, Ya Allah, minta rahmat pula. Rahmat. Haa, ah, rahmat. Minta rahmat. Bukan kira amal. Amal kita banyak dosa. Rosakan kita yang buat bawah ni. Orang-orang yang atas tu mengamak ulama' awliya besar tu sendiri pun merasa. Al-Hadib apalah yang kata, Rasulullah SAW, ni orang wali yang Dalam satu syair pantun dia kata Ya rab nama ana amal. Ya Tuhan kita ni tak ada amal. Padahal dia siap nama amal. Tak ada begitulah ya hmm. ni. Allahu Akbar. Maka tak nampak. Alif besar dekat kitab kita, kita banyak kau kita semua. Dia kata kita salah. Maknanya itu tawamu dari dia bukan merendah diri dari dia. Takrim orang tak ada. A'maluna kulluhu Kullu kullu zlal. Amalan-amalan kita ni banyaklah busuk. Tapi, kita harap rahmat, Mu oh. menerimalah. walaupun dengan yang usah, kita tak menerima. Akhirnya, kita doa kepada Allah SWT, minta rahmat Allah. Amal tanda bakti kepada Allah, tanda syukur kepada Allah. Dan kita buat semampu mampu je supaya tutup. Dan yang penting sekali kita nak jaga, terutama dalam haji, kaya kelasan hati. Ini yang perlu, kaya kelasan hati. Kikis segala sifat-sifat takgur, sifat sombong, sifat ujub, sifat liat, sifat ni semua ni. Haa, kena kita punya tafauk terbih. Ikhlaskan hati. Yang lain kita buatlah. Bayang macam biasa kita semayang. Ada ha. rebut pahala. Rebut pahala. Cari kelebihan. Dan ingat, bahawa banyak orang pahala di sana. Bahawa banyak orang di sana. Bahawa banyak ulama' di sana. Haa. Dengan berkat mereka itu, kita dapat kelebihan. Haa. Ya? Dan dalam negeri juga, dalam masjid kita, kita berkumpul. Pergi ke masjid, sebayang berjamaah orang ramai. Dapat fadilat. Kita tak tahu di antara yang berjamaah ada orang yang wali Allah. Ya? Hanya digalakkan kita berjamaah. Kita punya doa bakal tak makbul. Tapi dengan sebab ada orang yang falihin di situ, dia mengaminkan doa kita. Alhamdulillah, dapat diterima oleh Allah SWT. Ya. Kita tak tahu nak doa. Orang doa kita tinggal amin saja. Apa orang dapat, kita pun dapat. InsyaAllah. Ha. Ini kemurahan di pakun ni ya Allah. Kalau ada satu manusia yang kaya, yang, yang apa orang baik dia datang sini nak bagi sesuatu lah. Bagi semua lah. Takkan ada dikatakan, tengok ini tak kasih, tak kasih tak ada, tak si semua lah. Ya? Orang kata dia tak baik, tak apa lah, kasih juga lah. Tidak ada kat sini. Tengok ya, tak? Itu manusia. Allah subhanahu wa ta'ala, mahal wa s-rahmatnya. Pokoknya lah, kumpul kat sini. Hah. Tapi kalau kumpul satu orang jahat, ada orang baik duduk situ. Siapa nak pergi sana, nak pergi kasih semua orang kan? tengok satu orang baik, dia nak kumpulkan semua jahat, lulus lah. Dia masuk ke golongan orang yang jahat, jahat. Ini yang tak baik. Jadi kita pergi tempat yang baik, tempat ibadah, tempat haram, tempat tujuh rahmat, turun rahmat. Hmm. Kalau kita pergi tempat maksiat, di dapat rahmat rahmat? Mana? Tempat yang kita pergi tempat dosa, tempat maksiat, tidak rahmat, rahmat tak turun begitu. Rahmat turun tempat rahmat. Hmm. Hmm. Merasakan kekusokan dan lembutnya hati kita Di tempat-tempat diliputi oleh suasana ibadah kepada Allah Sepanjang masa dan segenap tempat segenap masa dan segenap tempat itu ada orang ibadah Malahan disitulah tempat segala batu Segala apa bertesubih Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat nah, Itu yang keempat Dapat banyak rahmat Kerana kesucian tempat dan ramai orang salah ini Beribadah dan berdoa Yang kelima Dapat melatih diri melawan hawa nafsu dengan melapangkan diri untuk beribadat semata-mata Jadi di sana kita punya fikiran tujuannya untuk apa ibadat-ibadat. <tuh> Kalau kita makan pun tak sana tujuannya nak muatkan diri beribadat. Kita rehat tidur sekejap pun tujuannya supaya kita dapat bangun beribadat. Hmm? Nah, begitulah. Ya? <tuh> pengalaman saya pertama. Ya? Saya sampai sana satu malam. Sampai Pak, Satu malam. Terus gua ombak, sama Mak. Ya. Dan setengah jam itu habis ya? Masuk ke masjid. Tidur sianglah nak rehat ya. Ingat ketiga nak bangun, nak ke masjid. Ya? Azan yang pertama Alhamdulillah dapat rambut. Dalam bayangan hati saya, saya orang pertama pergi wangkali. Tak ada orang. Tak tahu. Pekirkan macam negeri kita. Saya buka pintu, saya tengok depan rumah saya, sudah dua dulu. Masjid sudah penuh. Subhanallah. Sebab dulu rumah dekat depan sudah haram betul. Tak tahu. Dulu, terang -terang, tak tahu. Terang-derang. Masjid dah penuh. Ya Allah, saya fikir hari ini orang pertama baru bangun. luar ada orang Rupanya sudah ada orang begitu ramai. Wah, pengalaman pertama Subhanallah, Subhanallah, Ah, Subhanallah. Tempat itu dah dua dulu. Bentang tiga sembelih. Kedua dah bangun. Tidak masuk lagi. Ada yang tengahnya memang bukan, bukan tidak masuk. Dia tanda, masalah, nah, senang, gitu. Ah. tak nak sekolah, nak dulu kenal itu. Ah, tidak. Tapi berkat dengan jalan semua semua sampai ke tangga agama, Subhanallah. Melepaskan tubuh, jalan nak saya maganda, soang itu soang dulu. Jalan-jalan tengok, eh, sini ada orang jual puluh orang. Eh, ini orang Arak, kurang lagi. Ada serabai, ada apa. Eh, masa masih kampung kita orang. Rupanya, orang kita, orang Kelantan yang tinggal kan, jual puluh orang, orang. Eh, bolehlah makan macam itu, tak ada yang harus baca orang. Ya, untuk pengalaman pertama, saya pikirkan orang Arak ni tahu maka puluh orang. orang, orang, orang, orang. <guruh> orang. <lian> ada puluh rabah jual kelo orang-orang orang sudah -orang, penjabat pagi-pagi jual itu itu kita sampo tempat orang Melayu lah tak segelih orang kita orang Kelantan orang Tengah orang pos ramai nah, tapi sekarang tak dapat lagi suasana macam itu dah tak ada lagi segel eh apa depan kita apa pun ha pergi tengoklah di sana orang beribadah ya kata ke itulah tak pernah kosong kalau kita katakan dari sejak dia tersegag dari tempat ibadah setiap tangan ada orang kau tak ada pun lah. orang datang masuk ilang saya tengok. Satu orang pun tak ada. Saya. Tak ada. Mesti ada. Dia ha. bila saya? Subhanallah. Itu tempat yang paling makmur beribadah kepada Allah. Ha. Jadi di sana kita melapangkan diri, untuk lawan awal nafsu. melapangkan diri untuk ibadah sepatu-patu. Oleh sebab itu jangan buang masa ke sana. Ha, masa kita taklah digunakan sepatu-patu untuk ibadah. Ibadah kepada Allah. Yang keenam melatih diri menanggung penderitaan lahir untuk mengecap kehaddatan batin yang berupa jihad melawan hawa nafsu dan menjauhkan diri daripada runtunan-runtunan nafsu. Ha. Kita rasa penderitaan lahir, badan kita penat ya kita dengan ihram, kalau ihram haji itu kita dah buat ihrat, kita tak boleh buka ihram, rambut tak boleh gugur pokok tadi nipotongnya tidak bau-bauan tak boleh pakai, kalau mandi pun tak boleh pakai sabunnya wangi, tak bolehlah pakai perhiasan-perhiasan dunia ni. Rasakanlah sedikit penderitaan dalam lahiriah kita itu tadi, ya. Tapi tujuannya apa? Untuk mengecap kerihatan batin. Ah, ha, sebab biasanya orang yang merehatkan jasmaninya, rohaninya tak dapat bahagian. Sebab dia kalau fikirkan jasmani saja, makan, minum, tidur, rohani tak ada. Tapi orang yang menguatkan rohaninya, kadang-kadang dia terpaksa mengorbankan jasmaninya. Tujuannya untuk muatkan jiwa, semangat, mengibadkan kepada Allah Subhanahu SWT. Tinggalkan sekejap segala perhiasan dunia. Itu satu daripada hikmat haji. Tinggalkan pakaian kebesaran awak. Pakaian awak biasa memegah-megahkan. Tinggalkan. Kalau di sini dua awak berhias, suka main indah, cantik. Tak ada jangan berhias. Baik lagi-lagi baik membuat. bau bauan tak boleh pakai. Segala minyak-minyak tak boleh pakai. Nampakkan kekesokan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al haju as'atu agbar, orang haji yang sebenarnya berdebu mukanya, Mereka rambutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia berjuang untuk mendapatkan kerohaniannya itu dapat tinggi kerohanian, tidak memikirkan soal jasmani. itu yang kita perlu melawan hawa nafsu. Dan menjauhkan diri daripada runtunan-runtunan nafsu. Ya? Ah. Ha. Kalau dalam masa tidak ihram kita boleh dekat dengan istri kita. Ada keinginan-keinginan dan nah, sebab itu ketinggal. Ah ha, di situlah yang saya kata godaannya banyak. Ah godaan banyak. Isteri satu masalah, wanita-wanita lain yang banyak lagi. Bercampur. Kadang-kadang dekat apa pun bercampur. Ya, masa taw boleh bercampur. Masa dalam oksi tempat-tempat hotel, naik lelak campur laki, -laki perempuan. Semua. Dan setan kat sana dia lebih aktif lagi. Masalah apa? Ini orang yang padah ni, dia mesti mau tarik jalan sampai orang boleh buat macam macam kau. Nauzubillah. Tu kita kena jaga betul. Budak zaman ni. orang muda. Kalau orang tua apa? Ha? Ha. Itu kena jaga. Sebab itu hikmatnyalah rafa'at kata Allah. Amban sana tapi hendak ajfa la rafa'at wala husu. Jangan ada buat dapat. Buat kedian, buat basi. Kemungkinan tu ada. Kemungkinan sesuai itu perempuan dilarang layak tanpa mahram tanpa suami walau haji pun ada orang kata haji tanpa boleh di padang itu jitu padang Ah, pada. kena jaga betul-betul ada tak suami isteri pergi kat sana bergaduh suami isteri pasal isteri dah buah Apa? sampai balik sampai berjalan-berjalan tak jaga ada seorang itu kita minta, -minta sada Allah dan dia, dia, dia, dia jangan libat di dalam tempat itu. Okay. Tawar kepada -tawa Rasul. Jaga. Nah. Yeah. Tegaknya ibadat suci, ibadat haji dan umrah adalah merupakan pengembaraan suci, ya, yeah. kerana Allah Subhanahu wa taala. Pengembaraan suci, ya. Yeah. Kita datang dari jauh-jauh, ya. Yeah. Dengan penat lelah kita dengan wang ringgit yang kita dah belanjakan Jangan sia-siakan ah. Dan belum tahu Kita boleh dapat pergi 1, 2, 3 kali Ada kalau pergi sekali saja Jadi kita kena jaga Dan orang yang dah pergi 2, 3 kali pun ingat Barangkali inilah yang terakhir kita pergi Jaga, Alah, jaga. Ya. Kalau dulu ada rosak-rosaknya Sekarang kalau boleh jangan ya. Jaga betul-betul kita jaga itulah manfaat dari segi kerohanian yang kita kena jaga ya dapat merasakan kebesaran keagungan Allah mengingatkan perihal hari kiamat merasakan kekhusukan dalam lembut hati mendapat, mendapat banyak rahmat ya berada kesucian tempat dan ramai orang salihin melatih diri menanggung penderitaan lahir untuk mengecap kehatan batin yang berupa jihad lawan-lawan nafsu dan sebagainya ya. Ayatulah sebagiannya dan insyaallah nanti kita akan bincangkan pula manfaat amnya بسم الله الرحمن الرحيم بس نفعنا بما علمتنا رب يعلمنا الذي يفعنا رب فبقهنا فبقهنا وضربات لنا في ديننا مع للقدر كذا فار رب وفقنا وفقهم لما تلطظي قولنا فعلا طرما وذكر كل أحلى لنجاجنا ورحم الله الرحمن الرحيم نقضى بالخير ونفى كل شرط ربنا أصدف لنا كل شعور مع قبل ربنا ترعيون واصلعنا ربنا كل دين طبل أن تأتي مع رصب وآخر السلامة أكرر من ستره وصلاة الله طوش المصطفى من إذا الحق دعانا والوفا الكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابير وحق لله رب العالمين